Mr. Howard célba lő. Kora reggel volt. Mr. Howard egy hatalmas szögre tűzött csomót szedett le egyenként, és sorba bevezette őket vörös tintával egy nagy könyvbe. Beszédem van önnel, Mr. Howard, jöjjön velem. Dobbant be a szobába Cecil. A könyvelő udvariasan meghajolt, feltette a kalapját, és elindult a főnök nője mögött. Miért ment el tegnap, amikor Pepítő jött? Mert féltem tőle. – És nem szégyeli ezt, Mr. Howard? – kérdezte Cecil minden sértőjél nélkül, tárgyilagos kíváncsisággal. – Egyáltalán nem. Azt hiszem, az öreg Edison megfutamodott volna egy pofon elől. Göte lehet, hogy nem is tudott célba lőni, és pasteur akármelyik állástalan kikötőmunkás könnyen felpofoszhatta volna. Ön a fenti uraknál különbembernek gyartja például a rokon szenves Mr. Fleminget, aki jól bánik a revolverrel és pompásan verekszik. Kedvesen mosolygott a lányra, aztán folytatta. Én megvetem azokat a hetvenkedő frátereket, akiknek nem a hivatásuk kívánja meg a bátorságot, hanem a hiúságuk. Itt a gyarmatokon sok erősen belél, de mégis a tengerészeti államtitkárok és kormányzók döntenek 500 millió ember sorsa felett, holott ezek legtöbbször gyenge öreg urak. Én igenis gyenge vagyok, és gyáva vagyok, és értékesebbnek tartom az életemet, mint egy duhaj, ostoba, vasokű fráter. Hagyjuk kérem ezeket az üres szólamokat, azt a sok áromantikát, amivel itt a gyarmatokon megmérkezik az újoncok hívúságát, hogy mindenki rögtön boxbajnok szeretne lenni, ha idejön. Én igenis gyáva vagyok, Cecil, de főkönyvvel megbírkózom, és üres óráimban Swinburg költeményeit olvasgatom. A lány zavarodott a nézetre, aztán csendesen mondta. Én, én csak azért szóltam magának, mert engem bánt, ha kigúnyolják. Hová egyszerre nagy gyengédséget érzett a lány iránt, és megfogta a kezét. Köszönöm, Ceszi. Most én kérdezek valamit magától. Csak olyan ember tudna szeretni, aki ennek a bátor harcias, gyarmati úttörőnek a minta példánya. Cecile a földre nézett, és nem felelt egy ideig. Aztán újra felnézett Howardra. Én a finom és okos embereket szeretem. De ha valaki gyáva, az... azért az rémes. Itt. De ha két ember szereti egymást, elhagyja a dzsungelt, és a férfi, mint mérnök, ügyvéd vagy orvos jól elvégzi a munkáját, akkor igazán nem fontos, hogy mellesleg tigrisekkel is megküzdjön. És én azt hiszem, Cecil, maga inkább ebbe a szebb társadalomba való. Megfogta a lány két vállát, és a szemébe nézett. Talán ebben a pillanatban szerettek bele egymásba. Én innen csak akkor mehetek el, ha ez a föld, amit apám verejtékkel, vérrel és életével szerzett meg, tön birtok marad továbbra is. Az fog maradni, felelte Hovárd szeliden és nyugodtan. A lány nem is tudta miért, olyan belső erőre kapott, és olyan biztonságérzet fogta el, hogy jó kedvűen elővette a revolverét, és kérlelni kezdte hovárdat. Tanuljon meg fegyverrel bánni, próbáljon meg célba lőni. Nézze, ott áll az a fa. Egy távoli fára mutatott, és négyszer egymás után elsütötte a revolvert. Minden négy golyó talált. Próbálja meg maga is, kérem, tegye meg az én kedvemért. Hóvárd némi ráncigálással kiszabadította a tartóba szorult revolverét, és hosszas célozgatással négyszer elsütötte. – Bravo! – kiáltotta Sessil. – Nem is tehetségtelen! – Négy közül kettő talált! És jókedvűen elindult körútjára, még a fordulóból is visszaintve Hóvárdnak. Boston visszament kisirodájába, de délelőtt már nem tudott könyvelni. Minduntalan a lány arca jelent meg előtte a lapokon. Estig megint nagy részét elvégezték a munkának. A vége felé járó száraz időszak elérte a tetőpontját. 55 fokos meleg perzselő nyomása égette a levegőt, a benszülöttek testéreken avasolajok bűszöt párolgással tették pálottá a légtelen forróságot, és a földre lógó óriási páfrányok holtra égve, rőtestbarnán az európai őszíneit hintették szét a repedező földön. Ezen a napon már 5 órakor megszólalt a tongtong. Pehérekben -tong. Fehérek, benszülöttek, elefántok, összvérek dőltek ki bódúten a sorból. Pedig ebben a légtelen kazán meleg időben kellett bevégezni a munkát, mert mire éjszakról első csű a monszun, mint óriási víztömegek előhírnöke, készen kell állni 120 ezer tonna rönknek, hogy a rövid idő alatt, amíg a líz a tavon keresztül egyesül a monnal, elinduljon a fa malakka felé. Vacsora után tértek nyugovóra, végsőkig kimerült állapotban, és reggel előről kellett kezdeni kettőzött erővel. Tönn Fülöp mézes érte az első maláriás rohamokkal, és az ágyat nyomta. Szerencsére Mr. Hovát nem csak könyvelő volt, hanem orvos is, és masszázsai, füvekből készített tejái segítettek a vacogó déli tengerrémény. A hirtelen leszálló trópusi éj nem hozott tenyhülést. Az őserdő komor, óriási fái, mint felhőkarculók tömege vette körül a két kunyhót. A nappali alértságukból magukhoz tért állatok surrantak, zörögtek a nagy csendben, millió énekes kabóca ciripelt. Valahol egy leopárt hördült fel, aztán egy elhaladó majomcsapat visongott, és hosszú ideig megint csak a kabócák egyhangú orkesztere szólt. Cecil nem tudott aludni. A nyugtalanság, amely pepító látogatása óta kínoszta, arra késztette, hogy éjszakánként kinézzen, terhes nappali munkáját rossz alvással és őrködéssel is súlyosbitva. Az újhold vakító ezüstfényel világította meg a plató előtti hatalmas tisztást. Távol valami zőrend a bokrok között. Bizonyára páva. De nem, világosan látta egy ember elsúhanó körvonalait. Leakasztotta a Winchester-t, kilépett a ház elé, és lassan ósönt a sziklafar árnyékában. Elérte a tisztás szélét, azután fák mellett igyekezett a gyanús helyfelé, mintha emberi hangokat hallott volna. Most már sietve, három ugrással, revolverét is előrántva ott termett. Két ember állt egymással szemben, suttogtak. Egy gnómszerű alacsony, és egy magasabb, széles kalapú vadász. Tartsa fel a kezét! Szólt rá Cecil a vadászra. Mielőtt megakadályozhatta volna, gnom eltűnt a bokrok között. A vadász ott állt feltartott kezekkel. A lány vállára vette a puskáját, csak a revolvert irányította rá. Letépte a férfi nyakáról függő pisztolyt és a földre dobta. Induljon a ház felé! Ebben a pillanatban a férfi, aki két kezét feje fölé tartotta, egy hirtelen rugással pontosan Cecil keze fejét találva, kiröpítette újai közül a revolvert a levegőbe. Egyik kezével már is úgy kapta el a lánynyakát, hogy a hangjától és az öntudatától egyetlen markolással fosztotta meg, és két ugrással igyekezett átjutni a tisztáson, hogy a holdfényből a sűrűbe kerüljön. Szeszél helyzete reménytelen volt. lépés lépésnyire a háztól egy bandita kezében teljesen lefegyverezve, tehetetlenül. Csak egy villanásig kerültek a holdfénybe de valahonnan tompadőren is hallatszott. Cecil a földre hullott, aztán megpróbált lábra állni. A vadász, aki zuhanásával magába rántotta, ott feküdt mellette, mozdulatlanul holtam. A lány világosan emlékezett rá, hogy a lövés a házból jött. Futólépések és hangok hallatszottak, megjelent Flaming a munkavezetőkkel, aztán hiányos öltözékben hovart, és végül egy pokrocba burkolva fülöp. Szeszél gyorsan elmondott mindent. A nyakán három kék csík jelezte a bandita szorítását. Fleming lehajolt a halotthoz. Azt mondja, Miss, hogy a ház felől jött a lövés? Vagy a házból, vagy a ház mellől. Tisztán láttam a villanást. Egy pillanat, és már a sűrűben lett volna velem. Hát én még ilyen lövést nem láttam. 200 lépésről, ebben a holdfényben, kapásból. És Nézz, nézzétek, pontosan a homlok a közepén. Én még ilyen lövést nem láttam, botyogta egyre Fleming. Meg kell találnia a másik alakot, mondta hirtelen Howard, és felkapva Cecil Winchesterét eltűnt a bokrok között. A lány csodálkozva nézett utána. Hm, nem is olyan gyáva. A halott zsebében egy sor írás sem volt. Ez Pepito rendszeréhez tartozott a banditák csak szükségleti tárgyakat hordtak maguknál, és ha nyolcat terítettek is leközülük, egynek sem lehetett személyazonosságát megállapítani. Hovard gond alcsal jött vissza. Nem találom. Azt mondja, gondon volt? Hm, nagyon gyanús az ügy. De ki adhatta le a lövést? Töprengett Cecil. Nem maga volt? kérdezte Hovard a vacogó tenger rémét, de az csak tovább vacogott a maláriától és a félelemtől egyszerre, kettős didergéssel, kék ajakkal. A rejtét nem sikerült megoldani, a banditát eltemették, és elhatározták, hogy ezentúl éjjel egyenként őrködnek, és három óránként váltják egymást. Már minden elcsendesedett újra, csak Fleming töprengett az ágyában egyre mormolva. Istenemre, ez volt a lövés! Másnap reggel Hovard egy maláit küldött levélel Lumpurba a céghez, ahogy Cecilnek mondta, de tulajdonképpen a Vénszigonyoshoz nevű vendéglőbe. A rövid értesítést összebújva olvasták el a vadászok. Úgy látszik, kezdődik a tánc, mondta Pitt Holbers. A telepen nyugtalanság volt érezhető. Még a fehérek is idegesek voltak. Csak Hovard könyvet nyugodtan az irodába, mint akit más nem is érdekel. Aztán kitört a pánik. Egy ledöntött faóriás mellett ott feküdt halvagnó. Nem volt gnón. Egy leprától összeroncsolt, nyomorult holteste volt. Ez tizenegy órakor történt. Fél tizenkettőkor egyetlen benszülött munkás sem tartózkodott már a telepen. Szétfutottak iszonyodva az őserdőbe, a hegyek közé rémületükben. Lepra. Ezek többi a tájékára sem jönnek a törn erdejének. Zeszél letörten, kétségbeesetten ült a célőbb ház lépcsőjén. Minden elveszett, minden elveszett, ismételte egyre, és szemei könnyesen, kétségbeesetten jártak körül az elhagyott írtványokon. Amíg új munkásokat szerzünk, régen beáll az eső, és nem szállíthatjuk le a fát. Igaza volt Pepitónak, semmi esélyem sem volt, egyetlen esélyem sem kétségbe esetten hajtotta le fejét, és Fleming az embereivel ugyanúgy átott szomorul. Fülöbb bánatosan nézett a völgy felé, mintha onnan várna Isten tudja milyen segítséget, és lassan a többiek is arra néztek. A völgyből, mintha a sors gúnyolódása lenne, egyetlen hosszú sovány ember jött lassan felfelé a szerpentin úton, és széles feketek alapján nyomban látszott, hogy hittérítő. No, most pont erre van szükség, morgott dühösen Fleming. Igazán még sohasem volt nagyobb szükségünk hitre, mint most, jegyezte meg Howard szelint mosójak, és Fleming majdhogy nem mondott neki valami cifrát. A misszionárius hosszú, sovány, őszember volt kecske és bételt rágott. A hegyek között anyázó sokáig törzshöz igyekszik, és egy napra megpihenne, ha megengednék, mondta. Valami hasonló dünnyögtek neki, mire felment a verandára, de a rekenő hőség dacára sem vetette le fekete papi és csendesen meghúzódott egy sorongon, Egy kedvő rákcsálva. A gazember végzett velünk, mondta Fleming. Bizonyos, hogy ő csempészte ide ezt a haldokló leprást, és a benszülött munkások árkombokron túljárnak. Feladhatjuk a harcot. Maguk tehetnek, amit akarnak, de én itt halok meg, mondta Cecil villogó szemmel, és bement a házba. Az ebéd ott párolgott az asztalon, de csak ketten ettek, a hittérítő és Howard úr. Cecil rossz nézte, hogy a könyvelő milyen jó ízűen eszik, mintha még a hangulatával sem osztaná a lány szomorú sorsát. Ebéd után nyugodtan felállt, és bejelentette, hogy távozik. Szomorú itt, ugye, Mr. Howard? mondta a lány gúnyosan, és úgy érezte, hogy nagyon fáj a szíve. Hóvárt szeliden mosolygott. Dolgom van a városba, de azt hiszem, még visszatérek. Kisé szimpadiasan meghajolt, udvariasan kivezette maját az istálóból, és néhány perc múlva már csendesen kocogott lefelé az ösvényen. Cecil sírni szeretett volna. A hittérítő azt kérdezte, hogy miért nem ültetnek meg citronella fűvet a házköré, az távol tartja a moszkitókat. Fleming elsápadt és udvariasan kijelentette, hogy nyomban küld citronella magért, miután fűültetésnek egyéb dolgok rövidesen úgy sem lesz. A pap átnyújtott neki a zacskómagot. Fleming elsárgult, aztán halványvörös lett, végül megköszörült a torkát és bement a szobába, átkozva magát bigottságájét, hogy nem képes egyházi embert inzultálni. A pap rákcsált. A bétel vörös leve időnként lecsapódott szalonkabátjára, és vidáman csillogott. Alkonyodott, izzóvörösbe borult minden, és Fleming lemutatott a szerpentin útra. Peppi bandája, most jönnek a sakálok támadni. A hegyoldalban egy csapat fehér lovas poroszkált felfelé, élőkön Kártelisszel, a var aki hírhet rabló volt, és pedig helyére került. Nézték a kis csapatot, ahogy jöttek, mint a végzet az elhagyott telep felé, hogy előzzék utolsó lakóit is. Azt hiszem, nem kellene bevárni őket. Jobb, ha mi támadunk. Le kellene lülni a vezetőt, mondta váratlanul a lelkész, és mindenki meglepődött Istennek ettől a harciér szolgájától. Hogy a fenébe akar vörös alkonyi fényben ügető embereket innen eltalálni? Mordult rá fel mink. Nézze, így! felelte a pap, és reverendája alól előkapva egy revolvert célzás nélkülről. Carteris, mint akit fejlővésért, feldobta karjait és kibukott a nyerekből. – Hát nem egyszerű? – kérdezte korholóan a pap Flemingtől, aki dermedtan állt, és csak ennyit motyogott. – Istenemre, ez volt a lövés! és a többiek csodálkozva látták, hogy a szétnyíló papi kabát alatt két hatalmas revolver van, valamint egy egész kis lőszer rakták. Annyit minden esetre elértek, hogy a lovasok ettől a páratlan lövéstől megriadtak, és leugrálva az állatokról fedezéket keresve, lassabban folytatták útjukat. Ezek után Fleming nem kérdezett semmit, viszont a pap elkezdett parancsolgatni. Készüljünk el az ostromra, hordjanak össze könyveket, ahol űr van a cölöpökön, be kell fedni. Öntsék végig amennyi vízzel csak lehet a ház hogy ne tudják felgyújtani. Minden lőszert és fegyvert hordjanak fel a középső asztalra, és ha van dinamit patron, az is nagyszerű. Mr. Ön, lesz szíves állandóan tölteni a kilőtt fegyvereket? Ördögött, én harcolni fogok! Az öreg csak bólogatott, és, mint egy mellékesen két könnyelműen haladó banditát puffantott le. Ez alatt Fleming végrehajtotta minden intézkedését, úgyhogy mire az első lovasok felértek a hegygerincre, már ostromra készen állt a ház. Golyók süvítettek mindenfelé, de az öreg csak akkor ment a többi után a kunyhóba, mikor láthatatlan füttyentéssel megvillentette valami a kalapját. Fleminget egész idő alatt nevetés csiklandozta, ahogy az öreg hittérítő az ablak mellé húzódva két pisztolyából tüzelt, gyorsan és pontosan, mintha egy maga egy jól kiépített gépfegyverállás lenne. Oda is szólt gúnyosan. – Tisztelendő úram, úgy látszik ért a bűnösök lelkéhez. – Megtérítém őket a rossz útról, felelte, és egy fa mögül kilátszó vászon darabra lőtt, amely nyomban piros lett. A kunyhó vékony falát keresztül kasúl járták a golyók, és egy időre be kellett szüntetni a tüzelést, mert fuldokoltak a füstben. Az öreg pap természetesen Wolf az áruhás vadász volt. Komoran morogta. Kissék késnek a fiúk! Fleming megsebesült a vállam, de azért tovább küzdött. Egyik társuk harckréptelen lett, vagy talán meg is halt. Szecii még sértetlen volt, és szorgalmasan küldte a golyókat. Az ostromgyűrű egyre szűkült. Soká nem tarthatták magukat. Szeszél felsikoltott. Egy golyó alsó lábizmát lőtte át, erősen vézett. Ápolás alá akarták venni, de nem hagyott magához nyúlni. Ne törődjetek velem, egy pillanat időnk sincs. És ott gúgolt a szoba padlóján, igyekezett elkötni a lábát. Egy hatalmas kő kitörte az ajtó felső részét. A golyók szabadon fütyültek be. Még legfeljebb tíz percig tarthatták magukat, vagy addig sem. Fleming még állt, de több könnyűsebbből vérzett, a többiek már csendesen feküdtek a padlón, csak az öreg volt sértetlen. Szeci nagy nehezen elkötötte a sebét, de úgy érezte rögtön a rájul. Rögött csend valami. Megfordult és ilyetten látta, hogy a kunyhó hátsó falát, amely a meredére nézett, benyomták, és egy hosszú, izmos maláj lépbe. Sikoltani akar. Revolvert keresett, de a maláj könnyedén felkapta. Ekkor kiáltott. Az öreg vadász nézett, De mi ez? Nyugodtan visszafordul az ablak felé, és hagyja, hogy a maláj tehetetlenül vigye. Azt hitte a lány, hogy megőrült, vagy lázálomban látja, csak hogy a maláj kilép vele a kunyhóból a szakadék peremére, és szorosan átfogva őt az egyik kezével lefelé csúszik vele lassan egy kötélen a szédítő mélység felett. Elájult. A banditák még vagy tizenketten lehettek, és a kunyhóból már alig jött lövés. Rohamra készültek. Ekkor oldalról, ahonnan nem voltak fedezve, és ahonnan nem vártak veszélyt, hirtelen sortüzet kaptak. Ötem maradtak ott nyomban. A többi rémülten igyekezett futni, de ez igazán reménytelen kísérlet volt, mert a domb oldalról Dawn, Pitt Harps és Boston Jim céloztak rájuk. Ezek a vadászok az ő szokott nyugalmukkal körültekintő pontossággal szedték le őket egyenként. Az utolsó feltartotta két karját, és megállt. Kegyelem! kiáltotta. A pap kilépett a kunyhóból. Az Istennél, fiam, mondta szeliden, és fejbelődtek. Aztán a társaihoz fordult. Aludtatok út útközben, vagy mi a csoda? Segítsetek kötözni, ha ugyan élnek még ezek a szegény favágók. Az egyik már meghalt, a másiknak súlyos haslövése volt. Fleming és a harmadik alig sebesült meg. A banditák közül egy sem élt. Azért a Hessknek még nincs vége, mondta az óriás Pitt Holbers. Pepító sajnos nem jött el, azt hitte, csak halottak eltakarításáról lesz szó, és sakálokat küldett. Igaz, mondta csendesen Boston. Azért, azt hiszem, még vele is találkozunk majd. Tőle se fogjuk sajnálni az imádságot, mondta Don, és megkuszta áll alatt nem ez kalapjának szíját, mert állandóan félt, hogy ez az értékes régiséget elveszti valahol. Cecil arra tért magához, hogy egy kókuszhánysra vetett ágyon fekszik letakarva, és vele szemben ül a maláj, aki elrabolta. Ijedten fölött. Nem szabadna mozdulni a missz, a sebe nem veszélyes, de elég súlyos, és soha többé nem fog tudni járni, hanem fekszik nyugodtan. Ösztönszerűen visszafeküdt. Aztán ilyetten kérdezte. Hol vagyok? A barátjánál van. Én jó barátja vagyok. Én a Lord Mainhernek is barátja vagyok, és ő megkért, hogy vigyázzak a miszre. A házban már nem volt biztos az élete. Kezdett emlékezni a jávai kormányzóra. Akinek visszautasította a segítségét. Ez az ember lenne a megbízottja. Aztán megbózott, eszébe jutott a Leupol füstös szoba, vérző emberei. Mi lett Fleminggel, a hittérítővel és a többiekkel? Segítség jött kuala lumpurból, megsemmisítették a banditákat. A telepen minden rendben van. Szeszil sóhajtott. Igen, minden rendben van. Csak ott állnak a fák kidöntetlenül, és ott állnak a kidöntöttek elszállítatlanul. Körülnézett a kunyhóban. Csodálkozva látta, hogy egy könyves polc van a sarokban. Sok vastag nagy könyvvel. Tiszta szép szoba volt, és milyen különös, a falon festmény. Ki ez a benszülött? Amaz, mintha gondolataiban olvasott volna felelt. Szilálám vagyok, az őseim fejedelmek voltak ezen a félszigeten. Szilalan elszakadt a rokonaitól, akik a nagyvárosokban éltek, kőházakban laknak és bankokban tartják a pénzüket. Szilalan a malái dzsungel magányos főnöke. Gyenge pusztulásnak indult fajtájának hűséges testvére, ahogy ezt a nagyfőnökök lelke követelte tőle, mikor ő is ott járt a városokban. Mindezt a keverék Pitkin nyelven mondta el. És mi lett a rablókkal? Nagy, nagy, nézűgű farkasverembe terelték őket, és a fehérek szokása szerint összetett kézzel beszéltek értük a lord Jézushoz. Mennyi vér? A banditákat is sajnálom. Hiába volt a harc. Az én erdőm elveszett. A misznek nincs itt erdője. Itt csak a maláinak van erdője. Cillalannak van erdője, mondta csendesen. Én az angoloktól kaptam mondta meglepetten Cecil. Az európaiak olyan emberre, aki lopott holmit vásárol meg, azt mondják, orgazda. Már át is villogott a szeme. Megvették ezt a földet az angolok? Megkérdezték a malályoktól, hogy letelepethetnek-e? Nem. Kultúrát adtak érte, himlőoltást, pálinkát, kuli életet a rizs és gumiültetvényeket, halált, elbutulást, puskaport és vért. És mi ezért cserébe adjuk az aranyat, amit ők a város közepén tartanak, és azt úgy hívják, hogy City. Ők büntetik a gyilkolást, a rablást, és közben elrabolják a földünket, és meggyilkolnak, ha nem adjuk. Pedig elkerülhetetlen lesz a pillanat, amikor minden fegyver, minden ész és tekintély dacára, Európa szúrító karja, amely most átöleli az egyenlítőt, bénútan fog lehullani erről a féltekéről, amit minden nagy szó ellenére egyszerűen csak bitorol. És amit nem végezel a hőség, a malária és ennek a földrésznek láthatatlan gépfegyverei, azt majd elvégzi a pillanat, amelyben a mi fajtánk ráébred egy napon, hogy a fehér ember éppen olyan, mint ő, csak a bőre más és sokkal kapzít. Ezért mondja Szilallán, hogy magának itt nincs erdejem isz. Újra elernyett és szelidebben tette hozzá. Maga persze hisz abban, amit csinálsz, szilalan látja, hogy nincs szívében rosszaság és a lelkében bűn, ezért barátja a visznek Ki, kicsoda csoda maga? kérdezte a lány könyökére emelkedve, szinte hipnotizálta ettől a jelenésszerű embertől. Szilalan vagyok, a barátja, és most befogom kötözni. Lecsavarta a lány lábáról a kötést, ki a sebet és bekötötte. Szilalan kivette a golyót utasszal, de mégis gyulladásba jött a seb. Legalább két hétig kell mozdulatlanul feküdni. Talán lehetne orvos szerezni. Szillalan orvos. Szorbon nevű nagy házban tanult, de szívesebben jött vissza magányos főnöknek a dzsungelbe, mint hogy bőre miatt lenézzék az európaiak. Orvos. A szorbonon végzett. Ezt a primitív nyelvet beszéli, magányos főnök. Lehújta a szemét, mert úgy érezte nem képes gondolkodni. Most aludni fog, mondta csendesen a maláj. Valahonnan egy hegedütokot vett elő, és orfajuszt kezdett játszani, ami csodálatos módon megnyugtatta a lányt. Érezte, hogy nyomban aludni fog, de még eszébe jutott Hóvárd is, kék szemével, női mosolyával, ahogy nevetségesen kocogott el az összférrel, és ettől úgy összeszorult a szíve, hogy sírni tudott volna. Két hét múlva Cecil teljesen rendbe jött. Ezzel alatt nagyon megszerette a hallgattak főnököt, aki nem csak jóságos volt, hanem bölcs is. Szívében, agyában, karjaiban olyan erőt, hatalmat, becsületet hordott magában, amivel csak a legritkább embereket áldja meg a sors. Utolsó estéjét töltötte a kunyhóba, és szinte fájt megválnia ettől a harmonikus kedves szobától. Zillalan a szigetvilág nagy vadászairól mesélt neki. Velliről Donról és Bostonról. Az őserdőben nyugtalan áramlás vibrált át a lombok között. Mindenféle ilyett állatok csörtettek, aztán néhány fügy hallatszott és zörgés. A kabócák, mintha megnémultak volna, a majmok végtelen serege elmenekült visongba, aztán sok apró fügy és a lombok még erősebben zördültek össze. Szillalán mélyen szívta be a szélszagát. A monzum. Jön a nagy, újjáteremtő és megsemmisítő szél. A leány szemébe könnyek jelentek meg. Nem sokára kellene kezdődni az úsztatásnak, és a törntelep halott. Bizonyára Fleming is elmenekült. Az apró füttyök elhaltak. Óriási csend csendtámadt aztán. Mint egy jeladásra fűrepesztő csattanással megdördült az ég, és mint a tízezer tagú kórus üvöltene fel átvisított a tájon a monszú. Hatalmas fákat úgy recsentett ki, vagy csavart meg gyökerestől, mint egy vékony pálcikát, és nyomban utána olyan vízzuhatagot söpört sűrű, vastag sugarakban a tájra, mintha az utolsó ítélet érkezett volna el. A fák hajladoztak, törtek, indák és kúszó rotangok szakadtak szerte, a percek alatt örvénylő, bugyborékoló zuhatagokba rohant minden mélyedésből, és a szél... A szél úgy bőgött, zengett, kavargott, mint a százezer láthatatlan szekér vágtatna vadlovakkal. Az első hajnali napsugarak párázó, ázott lombokon csillantak meg. Cecil elindult Szilalannal a halott telep felé, és ahogy felért a hegy hátra, szédülten kapott a fejéhez. Mint egy vízió, látszott a telep. Benszülöttek nyüzsögtek, fejszék csattogtak, elefántok trombitáltak, és Fleming lovagolt az írtványokon át. Félt, hogy eltűnik a látomás. De nem, itt dolgoznak. a aláj karjában, és reszketve nézett rá. Miután a banditákat eltemették, és valahogy rendbehozták a rostáváló cölöpházat, megvacsoráztak, és kimerült el, lepihentek. Másnap reggel Fleming, aki időközben megtudta, hogy Cecil biztos helyen van, szomorúan áldogált a tornácon. Azt hitte, ő ébredt fel de Pitt Holbers orjása lakja már szembe jött a tisztásom. Elégedettem vigyorgott. Megetettem az állatokat, és egy kicsit megvakargattam őket. Ebben a pillanatban Don jött ki a házból. Megyek megetetni az állatokat, mondotta. Ne fáradj, györek házlakó, ha rád várnának már éhen haltak óna, felelte Holbers. Etethetjük már azokat, uram, dörmögte Fleming. Megállt a munka vége mindennek. Pepító nevet a markába. Maga pessimista, kedves Fleming. Elfelejti azt, hogy minden kacagások közül az a legjobb, amit utoljára nevetnek. Fán Gork nevet utoljára, mondta Dorn, és a mutatott. Fleming ámultan felkiáltott. A szerpentin úton hosszú-hosszú karavány jött fölfelé, összvérek, csomagok és maláikulik vége láthatatlan sora fejükön imbolygó batyukkal, élükön egy kopcos vastagfejű európai babos baboskancál lépegetve. Közeledtek lassan a telep felé. Fleming torkából zokogásszerű hangok törtek elő, szaggatott kiáltásuk. Hiszen, hiszen, hiszen akkor minden mentve van. Ezt mind-mind köszönje Boston Jimnek, aki előre gőzöst készítettet Kuala Lumpurban, és így Fang Rock az első híre elindulhatott doborozni. A megtért Hóvárd jelent meg az ajtóban, és egy csomó nyugtát nézett, mint aki nem ért valamit. – Mondja, Mr. Framing, hol vannak a múlt heti elszámolások? – A pokolva az elszámolásokkal – dühöngött Fleming. Nem látja, munkások jönnek. – Na és? – felelte Boston. – Azért még el kell számolni. Itt, – Itt négy fejadag. – Mr. Hóvárd élelővön magát. Dornhoz fordult. – És mondja, hol lehet annak a Boston Gymnek kezét csókolni? Nem kell hozzá két napig lovagolni, Mr. Fleming, itt van maga mellett, mondta Dolg. Én csak ezt a zöld látom. Látod, nekem soha sem hitted, mondta Holbers vigyorogva Bostonnak. Én mindig mondtam, hogy zöldfülű vagy. Fleming rájuk nézett, aztán nyitva maradt a szája és hirtelen leült. Így jön egy kis vizet, Mr. Fleming, mondta Boston, aztán keresse elő azokat a nyugtákat. Cecil egyenesen a cölöp felé tartott szilalannal. Ugye, maga lőtte arra a banditára, aki el akart kurcolni? Boston Jim volt. Hová lépett hozzájuk, és melegen megszorította Cecil kezét, de a lány még mindig nem tudott ránézni. Arra gondolt, hogy ez az ember sietve elmenekült, és magára hagyta őt a bajába. Újra szilalánhoz fordult. És hogy kerültek ide a munkások? Boston Jim előre sejtette, honnan fog jönni a támadás, hajót rendelt Kuala Lumpurba, és a leghíresebb toborzóval, Fangrokkal idejében gondoskodott Kulikról. És hogy, hogy jött a segítség a banditák ellen? Boston Jim vágtatott le a városba, és hozta el idejében a vadászokat. De hát, varázsló ez az ember. Mindig és mindent csak ő, és én nem is ismerem. Cilla Lán ránézett, és újra mosolgott. De hiszen itt megy maga mellett, Mr. Ang. Rámutatott a könyvelőre, aki egy vékony veszővel zavartan csapkodta a lábszárvédőjét. A lány ránézett erre a középtermető kesken finomkezű emberre, a könyvelőre, akinek, ha nem lenne egy hófehér tincs oldalt a hajában, akkor suhánsznak látszana. Pontosan, ahogy Fleming, ő is azonnal leült, de egy fatörzse. Bocsásson meg, Cecil, de maga nem akart segítséget elfogadni a kormányzótól, és saját érdekében kénytelen voltam a lakoskodni. Zavartan tépdeste a veszőt. A lány most megértett mindent. Nem tudta ugyan felfogni, hogy ez a csendes hivatalnok a rettegett Boston Jim, de most már értette, hogy miért nem mutatkozott pepító előtt, hová lovagolt olyan gyorsan és olyan hirtelen. Elpirult, aztán felindultam, mondta. Igazán nagyon nevetséges voltam. Hagyta, hogy célba lőni tanítsam. Hagyta, hogy párt Igazán, igazán! Higgy A lány kiszakította a kezét, és könnyek csillogtak a szemében. Én nagy hálával tartozom magának. Köszönöm, amit te értemted. De hogy kinevetett, hogy kisúfolt. Ezt, ezt én nem tudom megbocsájtani magának, és kérem, hagyjon! Gyorsan elsietett. Délután újra megeredt az eső. Másnap a líz szélesebben folyt medrében, és néhány nap múlva, mint hatalmas folyam hőnpölygött a hegyek felül lezúduló hatalmas víztömegektől. Rövid időn belül a fának át kellett haladni a tavon, amely néhány hétig összeköti a lízt a Most már mindenki dolgozott. Cecil ilyet tisztelettel nézte ezeket a csupaerő, erő, csupa embereket, és Boston gym kereste, akit hajnalban egy kis tutajon látott valahol messze. De most sehol sem találta. Este a tutajok nagy része áthaladt a tavon, amely, mint egyetlen ezüstlap lap, terült el a hótfény alatt, és már úsztak le a hatalmas sebesodású munkfolyón. A lány kis tutaján csak egy maláját és az utolsó tuskora erősített 5 méteres kormánylapátot kezelte. Sötét teste szinte láthatatlanná lett az éjszakában. Hajnalig annyira megközelítették a folyó deltáját, hogy a tenger dagája érezhetővé vált, és lassúbodott a tutajok rohanása. A malakka előtt a mún több ágra szakadt, de csak egyetlen ág a délnyugati volt alkalmas arra, hogy fát szállítsanak rajta, mert ez az őből egy beszögelésbe ért, ahol semmi áramlása nem volt a víznek, és a szétszedett tutajok paskarikákkal egymáshoz ácsolva megmaradtak a fa parkban. A többi ág mocsoras dzsungelszigetek között kanyarogva a föld alá vagy a szabad tengerhez vezetett, és ha véletlenül ide téved volna egy tutaj, az apá idején a víz úgy úzzudította volna ki messzire a nyílt tengerre, hogy darabokra szakad. Fleming a vezértutajon csukott szemmel is kiismerte magát a sokféle kanyarulat, zsombék és torkolat között, úgyhogy a menet simán úszott be a délnyugati ágba. Cecil kis tutaja is elérte a torkolatot. Minden Mindenfelé piszkos barna örvényekkel ágazott széta a folyó, alagútszerűen egymásra boruló ősfák lombhálózata között, mikor a lány hirtelen locsanást hallott maga mögött. Megfordult. A kormányos nem volt a helyén. Az örvénylő hullámgyődők jelezték a teste felett marakodó krokodilokat. A lánya kormányhoz akart ugrani, de hirtelen óriási árnyék emelkedett fel a lapát melle. Pepító. A rafia kunyhóba bújhatott meg idáig, ami a tutaj végében állt. A lány iszonyodva hőkölt hátra, és az óriás egyetlen lőkéssel meszte ki tolta a kormányt, úgy, hogy a tutaj már is besiklott egy mellékágba, eltűnve a két parton összeérő lomsátor alatt. Cecil pepító hatalmában volt. A tutajok elhaladtak, senki sem vette észre Cecil eltűnését, olyan gyorsan történt az egész. A tutaj partnak ütődött, a lány megszédült, de már is felkapták a bandita óriási karjai, és már kint voltak a süppedő zsámbékos parton. Távolabb egy kunyhó állt, és Szecily rögtön tudta, hogy ez pepító titkos fészke, amit az egész gyarmati rendőrség sikertelenül keres évek óta. És most már azt is tudta, hogy elveszett. Amint látja, összes barátja és szolgája közül kiragadtam és elhoztam ide, törr a játéknak vége. Vesztett. Azaz, nem is vesztett, sok mindent nyert. jön meg maga hiéna, kiáltotta elkeseredve szeszil. Magát? ott képzeli? És megfogta a lány kezét. Hát nem tudja, hogy én szeretem magát. Sessi rémülten igyekezett szabadulni az óriás kezéből, de hiába. Pepitó mosolygott rá. Most még idegenkedik, de talán egy hónap múlva, esetleg egy év múlva hozzám szokig meglátja. Eljön az ideje. Sokat lesz velem együtt, és soha nem jár erre senki. Itt nem találhatják meg. Boston Jim meg fog találni. Az óriásnak megcsikordultak a fogai. Az a mocskos vérebb nem is álmodik erről a helyről. Soha sem találja meg. De igen... Sikoltotta a lány diadalmasan. Nézze, ott jön, és meg fogja magát ölni! A rohanó őrvények között egy apró tutaj jött, és hovardált a kormánylapát mellett. Előre görbült este, hogyha a tutaj partot ér, nyomban ugorjon. Pepitő előrántotta a revolverét, és lőtt, de a táncoló tutaj nem nyújtott jó célpontot. És egyszerre fájdalom hasította kezébe. Szecil apró fogai mélyen a húsába fúródtak, hogy elejtette a revolvert. A tutaj partnak ütődött, és egy hosszú, karcsú árny, mint leopárt ugrott fantasztikus nagy hívben Pepítóra. A bandita elzuhant, de eltaszította magától ellenfelét, és talpra ugrott. Másik revolveréhez akart kapni, de az öve ott csüngött Boston kezében, ahogy nyomban leszakította róla. Hová nyugodtan mosolyogva nézett rá, aztán lágy hangján megszólalt. Most meg fogom ölni, Pepító. A lány csak nézte, és ahogy látta állni bosztont, kisé hajlott háttal, összeszorított fogakkal, mosolyogva, és a szemében furcsa, sárga fények villantak meg, hirtelen rémület zsibbasztotta el. Most már világosan látta, hogy ez az ember nem kisebb a hírénél. Ez az ember a végzet, és aki tüldözőbe vesz, annak vége. És látta a majdnem fél méterrel magasabb pepítót, bizonytalan révedezéssel a szemében, ahogy ott állt Hóvárddal szembe. Hát, lőj már! Lőj már, te, piszok te mocskos rendőrebb. De boszton csak mosolygott. Azért sértegesz, mert gyáva vagy. Önmagadat akarod meggyőzni, hogy nem félsz. De ez nem igaz, Pepito. Te nagyon félsz tőlem. Mindig erről a pillanatról álmodtam, hogy egyszer majd így állunk szemben, és én megöllek téged, Pepito. Csendesen, szinte szeliden mondta ezeket a szavakat, és mégis valami olyan idegenszerű látsággal a hangjában, olyan hűvös megfontolással, hogy a halál titokzatos körül körülfogta őket. Aztán ledobta a revolverövet, elővette saját revolverét, és folytatta. Te azt mondtad, Pepító, hogy mindenkinek adsz egy esét. Szeszilnek is adtál. Ezt meg kell hálálnom. Bitang gyilkos vagy, és éppen ezért én nem lehetek könyörtelenem nálad. Adok neked egy esélyt. Eldobta a revolvert, és nyugodt léptekkel indult az óriás felé. Udvariasan, mint egy mentegetőzve így szólt. Meg fogsz velem küzdeni, Pepito. Az óriás rávetette magát, és szeszil felsikoltott, mert úgy látszott, hogy ez a finom kis embert összetörik ellenfele pusztas De nem ez történt. Boston balkezével visszalökte, jobb pedig kilendült egyenesen a bandita arca közepébe, hogy az a cserjék közé zuhant, aztán megkezdődött a nagy küzdelem. Az erdő vadjai riadtan menekültek a közelből. Olyan csapások zuhogtak négy ököltől, hogy valami közepes embernek egy is elég lett volna örökre. Aztán Pepító elkapta hóvát derekát, és össze akarta roppantani. Irtózatos karjaival összekulcsolva húzta maga felé, egy pillanat és ketté töri, de Boston beleharapott az arcába. A bandita iszonyú ugrással akarta lerázni, hörgött és dobálta magát, de Boston nem engedte el a fogával, és két le olyan sebesen kalapált az óriás bordáin, hogy minden vétel bele nyilaljon. Pepitó elrántotta a fejét az arcából, dőlt a vér, lihegett, és két olyan csapás zúdult rá, hogy újból felbukott, de a ráugró vadász felemelkedése közben most ő találta telibe kétszer egymás után. Hirtelen, mint vékony forró vaspántok, úgy szorultak Boston újai a nyakára. Elfeketedett körülötte a világ, Regcsennyi érezte a gégéjét, és csak az mentette meg a fulladástól, hogy villámgyorsan körbefordult. A nyakából lógó Howard Dereka a fához csapódott. Leváltak az újak. És ekkor csodát látott Ceci. Pepító, a retteget bandita, hirtelen futni kezdett. Hovárd egy diadalmas farkas üvöltésével vetette magát utána. Aztán távoli recsenéseket hallott a lány. Bokrok töredeztek, liánok recsegtek, ahogy gurulva, egymást épe ütve, hörögve küzdött életre halára az őserdő két legnemesebb vagyja. Cecil imbolygó léptekkel ment utánuk. Látta, hogy Pepito újra felugrik. A ruha rongyokban lógott róluk, az arcuk felismerhetetlen volt, és Pepito ismét szökni akart. Négy nagy szökelést tett a sűrű felé tántorogva, de Boston leopárdugrással, mintha a levegőben úszna, zuhant rá hátulról, elkapva a nyakát és a lökéstől pepító előre bukott a földre. Hörögveli hegett és úgy maradt. A Boston a hátán térdelt, kezével megfogta a tarkóját és lefelé szorította. A másik kezével az arcra borult ember állát ragadta meg és húzta maga felé. Mozdulatlanok voltak, de iszonyú erőfeszítésben. Pepito minden izmával, kidagadó nyakkal szorította az arcát a földre, és boszton teljes erejével húzta felfelé az állat. Aztán az óriási izmai elernyedtek, és álla lassan engedett a szorításnak. Ibuja színű arccal fordult, fordult a húzó kéz irányába. Cecil elfette az arcát. Egy halk recsenést hallott. Mikor felnézett, Pepito mozdulatlanul feküdt, és ugyanolyan mozdulatlanul állt boszton. – Szörnyű volt – suttogta a lány. – Megölte? – Meg. – Nem lett volna szabad. Ez, ez a törvény dolga. – Itt én vagyok a törvény – mondta Boston. Sóhajtott egyet. A börtönből egy hét alatt megszokik. A törvény kezéből esetleg kicsúszik. Ennek az embernek 200 gyilkosság nyomta a lelkét. Ezt az embert a gyengék, a gyávák, a kultúráltak érdekében meg kellett semmisíteni. Aki itt gonosz tevőt üldöz, az rendőr, bíró és istenítélet egy szemében. Benyújt a zsebébe, amerről Szesír már régen megállapította hogy állandóan furcsán zörök és egy tárcával végződő fémrudat adott a lány kezébe. De mivel elsősorban rendőr vagyok, kérem segítsen nekem, és ha intek a fejem, ráncsa meg azt a kis zsinót a fémlap mellett. Aztán egy kis kodakot vett elő a zsebéből, megfordította a halottat, ráirányította a gépet és intett. Vakító magnéziumfény lobbant fel egy pillanatra a dzsungelben. Eltette a gépet, oda a lányhoz és átkarolta. Szecil kimerülten hajtotta rá a fejét. És most gyerünk innen gyorsan, drágám, mondta a férfi és megsimogatta a lány égő, könnyes arcát. A hatalmas gőzös sebesen rakodott, és mögötte már várt egy másik. Ameddig szemmel látott mindenütt vaskarikákkal összekötött fatökök kimbálóztak a tengeret, amelyben éjfél felé, mint egy ízólámpa, két szénszála, a láthatár és a víz találkozásánál összeért a holt saját tükörképével, fehér színeknek valóságos orgiájába borítva az óceánt. Az európai cégek tisztviselői átvették a leszállított fát a kikötött mennyiségben, és Cecil hálásan el a vadászoktól, akiknek furcsa csoportja, mintha a Bladder illusztrációjából elevenedett volna meg. Megperzon ezredes mosolyogva, két kezét előre nyújtva sietett Boston elé az ajtóig. – Törr, Cecil! – mutatta be Howard a kíséretéből lévő hölgyet. Miután leültek, elővette a halott pepítóról készült fényképeket és átadta az ezredesnek. McPherson ránézett a képre, és bár kemény katona hírében állott, elsápadt és felkavarodott a gyomra. Aztán hol a képet, hol az előtte lévő embert nézte meg, mint aki nem ért valamit. Vakító fehér nyári ruhában, elegánsan és fesztelenül ült vele szemben, Boston. De, hogy az ördögbe, pardon, hogy a csodába történt ez? Verekedtünk, mondta halkam, szerintem Boston, Jim. Azt elhiszem, dünnyögtem, aztán felugrott. Vizet! Gyorsan vizet! előre előrehajolt az asztal fölött és elfehéredett. Köszönöm, már jól vagyok. Cecil ugyanis jelen volt az afférnál, mondta újra nagy zavarban Boston. Affér? Mormolta az ezredes. Akkor értem. Szörnyű lehetett. Gratulálok, Jim! És megszorította a kezét. Nem lehet ehhez mást mondani, No, sok ezer embernek adta vissza a nyugalmát. És ha megismételném az ajánlatomat, megduplázva úgy, hogy ön angol szolgálatban... Azt hiszem, most már megmaradok a hollandoknál. Különben is egyelőre szabadságra megyek, megnősülök. Ehhez is gratulálok. A mennyasszony természetesen. Töm, szív, ezrőzes uram. Sok szerencsét kívánok. Az a felvétel ötezer dollárt ért magának. Kikísérte őket, és mind a kettőnek sokáig szorongatta a kezét. Aztán visszament a szobába. Pepítóképét lepecsételte, beragasztotta egy nagy könyvbe, és rövid ideig, mintha gondolkodott volna valami. Aztán azt morogta maga elé. Azt hiszem, az öreg törn most már nyugodhat békében.